وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد Allah Shahihul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al Najri, rahimahullah Taala, di kitabnya Kitab Tauhid, al-Ladhi huwa hak Allahi ala al-Abid, bab la Yusal bi wajihillahi illa al-Jannah. Sahih, ikhwan, ada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 Dan tidaklah seorang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala melalui kita berikan perlindungan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala zatuhu azim wa asma'uhu hiyal asma'ul husna.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 dalam permintaannya dengan salah satu dari sifat Allah di antaranya wajhullah. maka hendaklah seorang meminta sesuatu yang mulia pula yang akan memberikan padanya manfaat fit dunia wal akhirah maka di sini beliau rahimahullah taala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 sama dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan ini disebutkan oleh al-Muallif. Rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, An-Jabirin kala. Dari Jabir. radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam La yusalu biwajhi Allahi illa jannatu Tidaklah diminta dengan wajah Allah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 Tanpa kita takwil, tanpa ditakwil, ditiadakan, tanpa dibagaimanakan, dikhayalkan. atau dimisalkan dengan sesuatu dari makhluk, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah bersirman, layak kami telihsyi wahwasamiul basir. Tidak yang merupai sesuatu pun, Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah maha mendengar. Lagi mahu melihat. Maka apabila seorang menetapkan nama Allah. Dan menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Maka tidak ada yang menyerupai. Dari sifat-sifat Allah SWT. Sesuatu apapun. Sehingga tak kalah kita melewati. Dalil-dalil baik dalam al Quranul Al-Karim. Maupun dalam Sunnah.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 Lam Menggunakan Al Padahal Law itu adalah huruf Law Di antara maknanya adalah harful imtina Lilimtina Law huruf Sedangkan huruf Dalam ilmu nahu Mada ya tidak bisa dimasuki oleh al karena al termasuk tanda apa? tanda isim. Bil jarri wa tanwini wa al wa musnadin dilismi tamyizun hasal. Dengan huruf jar, dengan tanwin, dengan panggilan nakirah, dengan al, dengan dengan panggilan an Dan dengan Al Al-Islam Ya Dan dengan Isna Disandarkan kepadanya Ini adalah tanda-tanda isim Nah Lalu bagaimana Law Dimasuki oleh Al Boleh Boleh Apabila Dimaksudkan Dengan lau tersebut adalah lafabnya. Adalah lafabnya. Misalnya kita mengatakan. Allaw harfu jarrin. Allaw harfu jarrin. Ya. Allaw harfu jarrin. Kenapa allaw harfu jarrin? Alaw apa ya? Ya Ikhwan. Hmm?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 dalam hadis Abi Hurairah, "Inna Allah yarḍā lakum thalāthah wa yaskhaṭu lakum thalāthah." Beliau sebutkan hal-hal yang dilulai, lalu setelah itu, "wa yaskhaṭu lakum" apa? "al-qīl wal-qāl." "al-qīl wal-qāl." dalam sebagian riwayat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 di manapun kalian berada kalian akan mendapati kematian walaupun kalian berada dalam benteng-benteng yang kokoh ayat yang satu ya kan ulau kuntum tibuyutikum la barasalaykumul la baraza la barazallazina kutiba alaihimul qadru ila madajih nah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 Ah, ha? wamil min al mu'mininarijalun. Ada ya, kawan, min al mu'mininarijalun. Sodaku ma'ahadu Allah ali, f'minhum man qadha nhabahu, w'minhum man yantabir, wa mabdaru tabdila. Di antara kaum mu'minin ada orang-orang yang jujur dengan apa yang telah.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 Wahai orang-orang beriman. Jangan kalian. Seperti orang-orang kafir. Mereka mengatakan pada saudara-saudara mereka. Tak kala mereka berangkat. Tak kala mereka keluar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 tidak berangkat, tentunya mereka selamat. Sekiranya mereka demikian, tentunya mereka demikian. Lainakulillah, maqaddar Allah swt. Apabila seorang mengucapkan lau, ya, untuk mengingkari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah azza wajalla, maka ini hukumnya haram. Nah, agtirad. Alamakadar Allah. Keadaan yang ketiga, Law digunakan dalam penyesalan, menyesal. Ya. Nah, ini juga adalah perkara yang haramkan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 Berdagang di balik papan misalnya, Perangkatlah dia sana. Kaudar Allah mashyaal, mashya Mungkin dia tertipu, mungkin terkena suatu musibah. Lalu dia mengatakan, wah oh, kenapa saya tidak dibontang? Kalau sekiranya saya dibontang, mungkin saya akan beruntung, mungkin saya akan mendapatkan keuntungan demikian dan demikian. Ha, sudah. Nah itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, antum sudah berusaha. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, menggunakan law dalam hal berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan. Penggunaan law ya.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 berharap dan berangan-angan untuk berbuat kebaikan ada yang berangan-angan untuk berbuat keburukan Salah seorang mengatakan lauannalima lan laamiltu biamali fulan Kalau sekiranya aku punya harta aku akan beramal seperti amalannya fulan baik ya bersedekah berinfak dan seterusnya dimanfaatkan pada yang baik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 Sekedar mengkhabarkan tentang keinginannya tentang keinginannya ini boleh apalagi kalau yang dikhabarkan adalah perkara yang baik insyaallah taala kun khair nah kecuali kalau dia misalnya punya keinginan untuk itu yakni betul-betul ada raqbah syadidah ada keinginan yang kuat misalnya dia berangan-angan ya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 Beliau tidak bisa lagi haji tamattu. Maka pada waktu itu beliau mengatakan. Lalu isi takbaltu min amri mas tadbartu. Lama suktul hadiah. Wala ahli tu Ya, Kalau lah sekiranya. Ya, aku mengetahui apa yang akan diperbuat oleh para sahabat. bahwa para sahabat akan melakukan haji tamattu. Saya tidak akan menggiring hewan ini. Dan saya akan. Uh, berhaji tamattu bersama kalian. Haji tamattu bersama kalian. Ini sekedar ikhbar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk mengabarkan bahwa haji tamattu lebih afdal dari cara yang lain. Namun karena sudah terlanjur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiring al-hadi ya, menggiring hewan ketika berangkat untuk menunaikan ibadah haji, maka beliau tidak melakukan lagi haji sama itu maka ini ikhwan din a'zakumullah tafsilat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin rahimahullah wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman yaquluna law kana min al amri shay'un ma kutilna ha huna mereka mengatakan kalau sekiranya ya kami memiliki sesuatu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 Mereka membantah Rasulullah SAW. Tatkala mereka keluar. ya, Dan tidak menyetujui pendapat mereka. Ini perkataan orang-orang menafiki. Dan yang bahari termasuk dalam hal membantah syariat. Al-i'tirat al-syarak. Mungkin juga termasuk dalam hal yang kedua. Al-i'tirat al-qadar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 di anggap sebagai muslimin secara zahir muamalah bersama mereka muamalah sebagai Kau muslimin walaupun dalam hati mereka terdapat kekufuran nah sehingga dikatakan li ikhwanihim ai min al muslimin dikatakan ikhwan karena munafikin menampakkan keislaman ya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 Ha ayyuhuma anfa a. Ha at-ta'lim ami shalah ta'lim Karena ta'lim ta memberikan pelajaran saya ta'add ila al-ghair an nafa' Manfaatnya dirasakan oleh yang lain Dia sendiri mendapatkan pahala karena memberikan ilmu Naam mengajarkan ilmu tersebut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 Allah Subhanahu wa taala yang akan menampakkan keberhasilan dakwah ini. Maka ikhwan fil din azakumullah, jangan kita lupakan bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki kekuasaan. Fastain billah, maka tidaklah kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wala tajizan. Dan jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah.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 mencari hal yang bermanfaat, meminta pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Ini berusaha. Al-jidd wal istihad dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan hal halal yang bermanfaat. Setelah kita mengamalkan tiga ini, lalu kata Rasulullah sallallahu "Wa in asabaka apabila menimpa kepada sesuatu, setelah berusaha, ya. Setelah kita bersungguh-sungguh, berupaya Ternyata, ya, menimpa badan kita suatu, mungkin tidak berhasil, mungkin, ya ini, ada suatu yang menghalang kita. Falatakul, maka jangan sekali-kali kau mengatakan lau an nifal tu kadala ka naka da waktu. Kalaulah segeranya aku demikian melakukan ini dan itu, tentunya akan terjadi demikian dan demikian. Jangan, karena kamu sudah berusaha, kamu sudah minta pertolongan pada Allah. Kamu sudah bertekad, bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin, ternyata belum berhasil. Maka jangan mengatakan lau, ya. Ini an-nadzim yang tercelah, penyesalan yang tercelah, tidak semantasnya. Walakin kul akan tetapi ucapkanlah kadr Allahumma shaa faal. Telah ditakdirkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang Allah tetapkan, itulah yang terjadi. وَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ أَمَلَ الشَّيْطَانِ Kerana sungguhnya law, itu membuka amalan syaitan. Ta'yib ilahun ya khuan. Sampai di sini, yang kita jelaskan dari bab. Ini dari kitab Al-Tawjid. InsyaAllah ta'ala. Nua sirma yata fi waqtin akhar. Wa Akhir da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Kafadzalu hafidhakumullah.